Was sind die Menschen meines Vaters, eines Schülers? Es ist der Ort, an dem der Quraysh von Bani Hashem mit dem Gesandten Gottes und den Gläubigen belagert wurde.